Присутні зглянулися по собі, на обличчі пани Марії помітне було зворушення «Пана Марія не буде нині спати», – сказав усміхаючись доктор «При дітях про страхи не говориться» «Пане докторе, я погніваюся на вас», – грозила Марія «А я вас перепрошу, я це вмію, правда?» «Скажім, що так» «Отже, але не жартуємо, пані Марія може спати спокійно, все добре, що добре кінчиться А сподіваюся, що й оповідання графині буде мати добрий кінець» «Ви вгадали, докторе, притакнула графиня і говорила далі. «Було це так. Батько спав тут. Вона показала рукою на стіну, під котрою стояла канапа. Головою до цього укритого гудзика. Детектив примістився за парапетовими дверима, але так, що ніхто, буквально ніхто в палаті про це не знав». Вночі батько потиснув за гудзик Двері тихенько відчинилися І вони перемінялися ролями Детектив положився на ліжко А батько пішов за стінку Цієї ночі все вияснилося Бо детектив не був зденервований І спокійно, навіть не світячи лампи При яснім місячнім світлі Слідив за страхами Нарано сказав до батька «Олрайт, right, маємо їх» Тут графиня замовкла Видно було, що це оповідання – не приходило їй легко, все-таки розкривала вона родинну тайну, доторкалася рани, котра так довго боліла її дорогого батька і її. І ніхто не важився перебивати тої мовчанки. Доктор теж мовчки налив лікеру, і всі піднесли чарки до уст. Графиня усміхалася. «На погибель страхам», – сказав шопотом доктор. «Яко іщезає дим, да іщезнуть», – додав декан. Навіть графиня випила свою чарку, і то скорше, як звичайно. І говорила далі. На другу ніч все було знаменито підготовлене. До заговору проти страхів втягнено також Антоні. Батько вірив йому безумовно, хоч детектив не довіряв нікому. На даний знак Антоні мав замкнути всі двері, що вели з цього крила, на коритах. Так, щоб духи не втекли. І вони дійсно не втекли. Коли о півночі детектив тихенько встав з ліжка і попід під стіну, як кіт, всунувся до другого покою. В одній руці мав дзвінок, у другий – револьвер. Несподівано дійсно, як дух, явився він перед духами. Ті хотіли втікати, але він задзвонив, і двері замкнулися на ключ. Одні, другі, треті. «Хто рушиться з місця, стріляю!» – крикнув детектив, спрямовуючи дуло револьвера в напрямі духів. У відповідь почулося голосне Єзус Марія. І один з духів повалився на землю Привів батько і Антоні І землілого духа віднесли на його ліжко «Хто це був?» Спитали всі нараз, перебиваючи графиню «Хто?» «Тутешні?» Відповіла вона коротко Більше не хотіла казати Немила мовчанка запанувала в голубім салоні. Щось загадочного і таємного снувалося попід білою стелею, повзло по шовкових обоях, тулилося під фотелями і під канапою. Духи. Ось воно як, зітхнув доктор, жаль покійного графа. Такий, можна сказати, ідеальний чоловік, а чорні духи так нікчемно поводилися з ним. А все із-за маєтку, хотіли прибрати його в свої руки. Так говорила дрижучим голосом графиня. Жалували того трохи гроша, що батько роздавав на добродійні цілі. Були злі на нього, що жив не так, як другий великий пани, носився з наміром вернути довіри і народності предків. «Нікчемні», – сказала панна Марія, і жахнулися, бо, мабуть, чи не перший раз у житті вжила такого гострого слова. «Подлі», – повторив доктор. «Про мертвих погано не говорять» почувся низький, басовий голос декана. Він бачив, що графиню немило вражають слова обурення, що вони її болять, і тому рад був спрямувати розмову на інші шляхи. Але доктор чи не зрозумів його наміру, чи, може, умисне завдавав питання на ту саму тему, хотів знати, як ті духи страшили графа. «Дуже просто», – розказувала графиня. Вони поприв'язували шнурки до ній хотелів і столів. Ті шнурки пустили попід дивани аж до другого покою. Декілька шнурків тримало одно, декілька друге в руці. Як батько згасив лампу, починали тягнути за шнурки. Хотелі й столи були на колістях і їздили. А зеркало зеркалом була ще простіша штука. Зрушили так, причепили шнурки, пустили його попід занавіску, а потім попри паркет.